Избранникът Божий и вождат на истината. Разговор на Учителя с Духа Господен. Аз съм Господ Твой, Който и да Те подкрепя чрез силата на Своя Дух и да Ти дам разумение на тайните Божии, които Бог Твой благоволява да Ти открие защото си възлюблен избранник Господен, в когато вечни и неиследими Бог благоволява да Ти осветли с духа на Своята истина. Ето, всички ние се радваме в Теб и сме пратени от Твоя Бог Господ да Ти обличем в сила и мощ и да ти предадем и уздите на земните царства. да те изведем и прославим пред очите на света, да знаят всички, че Господ се е възцарил в умовете и сърцата на всички, които го любят. Ето, денят дойде и ние идем с вечното обещание отгоре да възстановим ред и правда на тая земя. Ето, Словото Божие е истина. Светът ще се пречисти от небесен огън. В края на времето ще дойде Вестител отгоре, който ще ви просвети. А на теб лично ангел от небето ще дойде да ти донесе великата заповед която Бог ти изпраща да изпълниш. Словото е вярно и ще бъде свидетелство от силата на Светият Дух Господен, който ще те осени и ще бъде твой водител всякога. Ето този вестител, ангел на Завета, ти ще видиш с твоите очи и година, която Бог ще отбележи със свой пръст. Ето това място, в което ти стоиш, ще стане врата, през която всички праведни ще минат и дойдат в Сион, в Светата гора, и сам Господ на силите ще провъзгласи своето благо и своята свята воля. Изпитът, който ти беше даден, да се бориш лично с княза на този свят, с тая старовременна змия, на която видя главата, че светеше като свеж своя блясък, е изпит, който небето позволи да покаже твоята вътрешна и духовна сила, че си този, който е верен във всичко, че си този, на когото душата стои. Непоколебимо в пътя на истината, че си този, на когото духът е благ и възвишен пред лицето на Бога. Ние сме пратени нарочно от Твоя Бог да Ти поздравим с благата вест на небето, което е вече доброволно и по Негов избор свободно е хвърляло своя жреби върху Твоя избор. И те са всички, които братски и от любов ти поздравяват в името на Твоя небесен баща, комуто принадлежи всичко и в изпълнението на която воля е нашата обща радост. Защото ти си избранник Божий, избранник наш. Ние сме с теб. И сме готови да извършим всичко, що ни се даде знак от небето, от дума на Твоя Бог, нашия Господ, комуто ние слугуваме от пълнотата на всичкото си сърце, от пълнотата на всичкия си дух и ум, да ви не смущава почета, която ние ви поднасяме сърдечно. И то от дълбока и неизменна любов към теб. Вие знаете каква благодат и любовта. Каква непроодолима сила е тя. И може ли някой вас да ни люби? То е невъзможно. Ние се въодушевяваме от висотата на вашия дух от възвишеното състояние на вашата душа, която постоянно раздава благост и веселие на всяка страна, която диша тъй свободно и тъй непресилено небесните жизнени благодатни сили. Нам не е чудно, как тъй душа, поставена в такива неблагоприятни условия, може тъй да се въодушевява и преодолява над всички препятствия, които всичките сили на тъмнината са умели да й турят в противовес на нейния успех. Да, ние сме всички радостни за вас и желаем да ви опознаем по-добре и проникнем във вашия скрит живот, който извира тъй непрестанно като от източник на когато сам Бог е глава. Ние се възхищаваме че схващате тъй добре небесните истини и проумявате тъй добре тие вечни вътрешни зародиши, които носят те в себе си. И за това Бог Твой те благослови и просвещава, защото си роден от Духа на Неговата истина, защото в Твоята душа е сам Бог въплатен и Той е, който постоянно вдъхва този изобилен и вечен живот в Твоя възвишен и велик дух, който бодърства тъй неуморимо във всяко направление. Ние сме радостни да те приемем помежду си и да Ти окажем всичката наша любов, която храним към Теб. Защото и ти ще ни познаеш, и ние ще те познаем от единния този дух, който живее в Синца ни. Бъди ти благословен от Бога и благослови ни в Твоето име, защото името ти е познато, защото е име, което сам Бог е положил отгоре ти за да изнесеш Неговата правда наяве и да възстановиш Неговата любов на земята, както е горе на небето. Ти не ще да ни откажеш от да ти придружаваме винаги в този път, в който ходиш. Този път на благодатната светлина която произвожда радост и веселие във всички души и духове. Ти ще благоволиш да не допуснеш да сме с теб и да сме твои спътници, да ти предружаваме наедно към небесните сфери, към които духът ти ще се повдигне. Ето, ние сме сбор велик, който лъмти да те приеме и да не станеш началник, велик предводител, Бог и Господ крепки. Ние съзираме сега Твоето уединение и Твоята тягота, която сега носиш в себе си. Но това уединение и е уединение наложено отгоре, от вечната неизменна воля на Бога, Твоя Господ но времето на Твоето уединение се е свършило. И денят на Твоята бъдеща слава иде. И сам Господ Твой ще се възцари и ще бъде глава над всички. Нека сега Твоят глас да възлезе нагоре към престола на небесните светове. Към престола на небесните слова към вечните сфери на славните над небесни светове, в безконечните области на вселените, мирове, на които славата сега изгрява, към които всички ние сега се стремим да достигнем. О вечни мирове, о вечни светове, пълни със славен живот, и вселени духове, пълни с вечна, безкрайна и неизмерима мъдрост, в която плуват умовете на всички същества, които постоянно се стремят към тази необятна и неизследима душа, която всички привлича към своето безпределно сърце, което всички люби и весели. Сърце. В което всичкият живот намира своето изражение. Към тия безпределни небеса, към тия безпределни светове, към тия безпределни мирове, към тия безпределни вселени от мирове и светове, в които тая е вечна, безпределна и неизмерима душа, прониква и изпълня всичко с благост, пълна от безконечна и непреривна, вечна и славна любов, която стопли осветлява и освежава душите, духовете, умовете на всички малки и велики същества, която изпълня техните сърца с благовейно възторжение и възвишение в този славен път на живота, който възлиза от вселена във вселена от мир в мир, от свят в свят, от душа в душа, от дух в дух, от ум в ум, от сърце в сърце, от всяко чувство към всяко чувство, от сила към всяка сила, от мисъл към всяка мисъл, от представление към представление, от начало към всяко начало, от край към всяко и край, от частица към всяко и частица, във всяко нещо и във всяка вещ. От начало и до край към тая жизнена светова Вселена над Вселените, към тоя световен мир над мировете към е световен свят на цветовете, в които вечен свет, вечен мир, вечна радост, вечна истина, вечна правда и вечна благост във все и във вся изпълня. От безпределната висота към безпределната висота, от самата безкрайна и безпределна вечност във всичките и безпределни области и владения, необозрими и неизследими във всичко. В това величествено и възторжено мълчание на безпреривната вечност, всичко е в тишина. Там, в тая свята и славна тишина, се въздават слава и хваление Богу нашему. Там, към Неговия вечен престол, възлизат всичките радости и ликувания на Неговите безгранични творения, които от всякъде възнасят Нему хвала и поклонение. Тази е бъдещата слава. Тази е бъдещата радост, към която Твоя Дух ще ни води. Дух велик, Дух славен, когато ние се объединяваме в едно велико семейство. Бъди благословен ти от Бога, вожд на истината, спасител на света и съветник велик на ангелските чанове. И Бог, всемъдра любов на херовимските сърца, Бог крепкий, водител на всичко, който крепиш и поддържаш всичко в себе си. Стани сега и нека се възвесели твоя дух и възрадва твоята душа. Ето, ние сме около теб и с теб в едно. Неотдели ми от твоята духовна слава, която Бог е се съизволил да ти даде по своето вечно усмотрение. Ето верни са думите и истинни словесата на Господа, който те призовава като помощник Негов. Веселете се, небеса, и радвай се, земя, че изгряве вече Твоята правда в света на световете и че Твоето име е записано във всичките книги на Бога. Станете в синца, Възпейте с глас велик и с радост неизказана «Дойде времето Бог Господ да се яви в Своята слава, в своето величие!» Пейте му песен нова, в която всичкият върховен мир участва. Дерзай! Верни са думите! Сам Бог на силите ще слезе и ще възвести своето благоволение към избранника си. Ето ангелът на завета ще те поздрави и с него всичкото воинство заедно, което ще слезе от сферите на небесните светове. Да те посрещне и придружи в славното шествие, което ще пристигне точно на определеното време на Сионовата гора. Стани и погледни. Ето, светът е озрял за жътва. Повикай своите работници и им кажи да съберат пшеницата в житницата, а плевилите да се изгорят и изхвърлят вън във външната тъмнина. Призови своите братя и им кажи да са бодри и готови за този ден, който вече иде и е близо. И скоро славата му ще пристигне и ще се даде знамението за неговото пристигане, в който ще се тури ред и правда на земята. И ще се пречисти и очисти тя от всяко разтление и ще се благослови с вечно благословение, което ще прибъдва за всякога. 20 септември 1898 г. Варна